Двадцять. І знову вовкулака. Ось я й кажу, як він голову цину відпанахав, я думав, що і мене навпіл роздере. Тільки став він навпроти мене, а я ні рукою, ні ногою ворухнути не міг. А вовкулака і спащі кров тече. І побачив я, що це Трохим. Він що, на Трохима обернувся? Та ж, кажу вам, пане Остапе, я просто побачив, що він і є Трохим. Тобто як? Ну, я не знаю, пане Давило, просто Трохим і все. А як же інакше? Хм, дійсно. Отож, він на мене подивився так, як Трохим, і в степ побіг, і я його не наздогнав. Думаю, що він побоявся за тебе, тобто за себе. Як це, пане Вербовський? Буває. От що, товариство, думаю, тут пророцтво збулося. І що тепер, Остапе? Зірочка, зірочка, зірочка. Мені страшно, пане Лелеко, жалібно сказав Чіпка, озирнувшись на Остапа. Що поробиш, козаче, треба ж твого братчика рятувати, відповів Остап, торкнувши хлопця за плече, і додав Нічого. Місяць то козацьке сонце, а ніч козацька мати. Малий кивнув головою, ще раз подивився на товариство і несмілими кроками пішов у глиб цвинтаря. Повний місяць іноді з'являвся між хмарами, кидаючи розсіяне світло на хрести, які зловісно темніли серед високих трав. Іноді легкий вітерець пробігав ковелем, і тоді здавалося, що хрести хитаються тривожені появою живих які так нерозумно вломилися у заповідний притулок небуття. Деінде поміж хрестами, немов чорні руки мерців, стирчали із сухої землі покручені сухі дерева. Більшість хрестів були кам'яні, їх сірий камінь поступово грузав у землю і по хрестах розпливалися плями моху. Іноді зустрічалися й дебелі дубові хрести, які вже встигли похилитися від часу, на деяких похмуро звисали залишки рушників. Цей козацький цвинтар був дуже давній, кого поховали першим тут. Скільки ж тут характерників лежить, мимоволі подумав Остап і згадав розповіді, що саме на цвинтарях характерники-запорожці розмовляли у горобині ночі із мерцями і щезниками. Згадав смерть діда Чорнояра і машинально торкнувся Ятагана. На мить йому здалося, що зараз хрести поваляться і померлі, ображені за свій порушений спокій, вийдуть розправитися із необачливими прибульцями. Ось ось могла з'явитися серед хрестів прозора примара щезника або злетіти із могильного пагорбу у небо крилата чорна потвора. Остап озирнувся на своїх супутників. Давило, схопившись за шаблю, повільно хрестився. Його завжди веселе обличчя було незвично напруженим і похмурим. Пан Вербовський шепотів губами молитву, однією рукою обхопивши за плечі Оксану, а іншою – стискаючи коротке ратище. Обличчя Оксани було блідим, її щеплені піднесені до обличчя долоні тремтіли. Остап знову знайшов поглядом чіпку. Хлопець йшов все повільніше, було видно, що з кожним кроком страх паралізує його. Остапу стало невимовно жаль малого, захотілося зупинити Чіпку, але тільки хлопець міг здійснити задумане. Чіпка йшов поміж хрестів, ледь переставляючи ноги, які щомиті ставали немоватяні. Йому здавалося, що він бреде у лісі серед мерців, які стоять і дивляться на нього своїми нерухомими поглядами байдужих очей. Чіпка боявся озирнутись на своїх друзів, а раптом вони вже розтанули, як Марево, і він нікого не побачить, він боявся дивитися і довкруги себе. На мить Чіпка заплющив очі і тут же хтось жорстко торкнув його руки. Хлопець смикнувся, немов прохромлений стрілою, і захлинувся, вгамовуючи серце, яке відчайдушно заколотало у грудях, намагаючись вискочити і втекти, покинувши свого нерозумного господаря. Виявилося, що хлопець зачепився рукою за край холодного кам'яного хреста. Чіпка позіхнув і зробив ще декілька кроків, старанно обходячи могильні пагорбки. До галявини посередині цвинтаря залишилося із десяток кроків. Чіпка зробивши кілька кроків, під ногами щось хруснуло. Чіпка застиг. Це не було схоже на схруст сухої гілляки. Хлопець повільно опустив голову. Під ногою жовтів розколотий шматок черепа. Чіпка безпорадно озирнувся. Вологий вітер, немов дихання із розкритої могили, майнув йому в обличчя. Чіпка зчепив зуби, щоб не закричати. Ноги його не рухались. Він спробував зробити ще один крок, але ступня його заплуталася у жорсткій траві. Чіпка смикнув ногою, видираючи суху траву. Він знав, що це жорсткий могильний картран, а не мертві руки, але отямився тільки тоді, коли вискочив на галявину посередині цвинтаря. Була повна тиша, і ця тиша стискала голову залізним обіддям. Нарешті Чіпка спромігся озирнутися. Постаті Остапа й Давила надали йому впевненості. Хлопець витер липкий піт, що заливав йому чоло, і віддихався. Який же я козак, якщо дурного бур'яну і злякався, подумав хлопець. Що ж я трохи йому потім розкажу? Чіпка озирнувся навкруги. Хмари поступово розсіялися, і зірки рясно вкрили небосхил. Було світло як днем, але це був зборотній бік дня. Мертвий світ місяця не веселив, він владарював над часом, недосяжним для людського розуміння і людських сил. Чіпка ще раз згадав настанови Остапа і пана Вербовського. Він підняв голову і закричав, що сили. Трохиме, братчику, повертайся назад, тайся назад, тайся назад. Луна понесла його тонкий і тремтячий голос, але він швидко розсіявся, розгубився у задушливих нетрях місячного сяєва, опав між хрестів. Власний крик посилив страх Чіпки, щоб приглушити його. Чіпка знову заволав. «Трохиме, братчику, вертайся! Вертайся! Вертайся!» Страшно і боляче було дивитися на малого хлопця, який, стоючи посередині закинутого козацького цвинтаря, відчайдушно закликав свого втраченого товариша. Не встиг у друге стихнути його голос, як Остап, Давило, пан Вербовський і Оксана почули. Далекою луною підхопило чипшин крик вовче виття і покотилося, затихаючи у бік цвинтаря. Хмари танули і при величному сяєві місяця вони побачили, як по широкому рівному полю до цвинтаря біжить чорний вовк. Його широкі лапи ледь торкалися землі, він летів над травою, і тільки хвиляста стежка позначала його пекельний біг. Вовк був набагато більший, ніж звичайні вовки. Чорна шесть блищала сріблом під місяцем, і могутні м'язи м'яко перекочувалися під шкірою. Паща була напіввідкрита, і в криваво червоних зіницях блимала сама смерть. Позаду вовка по степу стелилося виття далекої вовчої зграї, але в цьому відті можна було почути поштивість і страх. Ніхто не поворухнувся. Тільки по долонях козаків, готових у будь-яку мить вихопити зброю, прокотилося легке тремтіння, та ще пальці Оксани судомно вчепилися у руку пана Вербовського. Вовк одним стрибком перелетів через кам'яний хрест, який стояв на краю цвинтаря іще між могильними пагорбами. Здавалося, що це була мара, яка привиділася зацепенілим людям. Тільки хвиля суміші гарячого вологого вітру і холодного дрожжу торкнулася їх обличчя. І примусила приготуватися до найжахливішого. Чіпка розгублено тупцював посередині цвинтаря. Він бачив вовка, але на відміну від своїх супутників, сприйняв його появу із заспокоєнням. Коли тварина зникла серед могил, Чіпка перелякався. Він вирішив, що вовк покинув їх ще знадні глибокої чорної ями, де, мабуть, і переховуються незбагненні істоти, щоб з'являтися серед муроку місячної ночі і поселяти у спокійних серцях людей забутий жах, нагадуючи про те, що наш речовий світ. Примарний і крихкий у зрівнянні з тим, що приховує Всесвіт. «Трохими, братику!» – знову заволав на цей раз уже із радістю Малий. Вовкулака виник перед ним. Чорна вовча паща нависла прямо над головою малого. Вовк стояв, дивлячись своїми жахливими очами на зарюмсе начіпчене обличчя. Він міг одним поворотом ікол відхопити хлопцю голову. І тоді Малий шморгнув носом і протягнув руку назустріч Вовку. «Трохими, братику, повертайся до нас!» – хлюпнув жалібно Чіпка. І тоді вовкулака підняв голову і тоскно завив. Пан Регіментар наказав часу не гаяти і цих двох до кодня доставити. Гукнув жовнір коронної хоругви, схиливши голову перед паном поручником. Солдати схвально загули. Поручник Мовчки кивнув головою гінцю, махнув рукою і пішов до хати де розташувався з іншими офіцерами. Докодні, докодні, легко цьому пану Стримковському зраду викорінювати за допомогою московських багнетів. Спробував би він сам за гайдамаками по байраках побігати. з тихою ненавистю подумав він, наливаючи собі келих реквізованої місцевих селян курної горілки. Женучись за невловимим отаманом Круком, поручник втратив третину Хоругви, і ось нарешті, коли отаман Крук, Зі своїм наближчим горлорізом шухом сидить скутий у льосі, вся слава безжального винищувача зарізяк, як завжди мала дістатися цьому варшавському хлюсту. Поручник налив собі другий келих. Сподівання зайняти вигідну вакансію при коронному гетьмані танули як дим. Тим більше після останнього скандалу у Кракові, коли він відрубав на дуелі шаблею три пальці у ланському хорунжому. Поручник визернув у віконце, швидко темніло, сонце повільно сідало за густими деревами над рівним зеркалом Дніпровської води. «Край був чужий. Україна завжди була чужа. 400 років. Поручник із ненавистю увібрав у груди повітря. Хамство. Їм було просякнуто все навкруг. Воно парувало із землі і розтікалося у навколо. Тупе, вперте, кровожерне хамство. 200 років без перервної різанини. Край козаків і гайдамаків. Край смерті і химер. Поручик ненавидів Україну, ненавидів настільки ж сильно, настільки й любив. Він розумів, що вже ніколи не зможе жити без п'янкого повітря цієї країни». І без розлитого в ньому гострого почуття первісності. Хоронжий. крикнув поручник. Накажіть годувати для гайдамаків палі, занадто багато честі для них буде подорожувати докодні. Чуєш, брате, ляхи для нас топову смерть готують. майже весело сказав отаман Крук, прислухаючись до одноманітного грюкоту сокири за вікном. Еге ж, це діло вони люблять, щоб якісь бідолахи на палях посмикалися, спокійно відповів йому трохим. І з цими словами він спробував. Примоститися зручніше на підлозі, підібравши тяжкий ланцюг, яким був прикутий до стіни І люльку десь загубив, поки по хащах дерлися, із жалем сказав Крук, потираючи розсічену руку й Роз'їдені до крові ланцюгами литки Він подивився у віконце Повний місяць понуро пірнав у сизофіолетових хмарах А чи не зарано ми попалися, немов сам себе запитав трохим Не зарано, а задурно, смерть козацьку прийняти ніколи не пізно Хіба що тільки мало ми, вражую кров'ю, святу землю окоропили?» Трохим згадав спалені костели і вирізані містечка. Він помовчав і уважно подивився на Крука. Йому здалося, що очі Отамана хижо блищать у темряві. Трохим підняв руки і брязнув кайданами. «Може, помолимося, Отамане?» Сказав він, тоскно дивлячись на темну стелю. Вона нависала зверху, немов кришка домовини. Сокира перестала тесати і почулися глухі удари об залізо. «Шпиль наверх набивають!» І зацікавленням повідомив отаман. «Дивись, дбають про нас. Не на простий кіл насадять, а із залізним верхом». Трохим лігнав знак і заплющив очі. Відразу згадав чорний шлях, яким пішов у перший гайдамацький похід. Тоді вже піднімалися осінні суховії і степом неслися жовті кулі перекоти поля. Виїжджаючи із яру, гайдамаки здалеку побачили на пагорбі два високих шпилі. Здавалося, на них звисають подряпані лантухи. Коли ватага наблизилися, гайдамаки почали знімати шапки і хреститися. Тільки отаман круг сидів немовлити у сідлі і обличчя його поволі кам'яніло. На палях обвисали два обтягнутих висушеної на сонці шкірою кістяка. Крізь обідрані клапті шкіри були видні білі кості. Бура кров запекла донизу кола і плямувала мерців. В одного верхівка кола виходила над ключицею, а у другого через спину. В одного череп звисав на груди, на потрісканій черепній кришці вився довгий білий оселедець інший Закинув висушене обличчя із чорними провальними очей назад. На мертвих давно розпався зітлілий одяг і тільки в одного з плечей звисало лахміття колишньої сорочки. Трохим почув, як вітер свистить поміж відкритими ребрами страчених. Налетіла чергова хвиля суховію, і мерці рвунулися, нему збиралися черговий раз зістрибнути із паль. Майстер на паль осаджені, дні трима будь серде геконали, тихомов бували січовик за спиною Трохима. «Та що там, – додав інший, – буває так, що й тиждень відходять, потім висохнуть, як ці, торохтять кістками навколо паль». Трохим згадав євангельську розповідь про двох розбійників, розіп'ятих біля Христа. Біля страчених спасителя не було. «Ось наша слава і наш рай, товариство Гайдамацьке!» Майже нечутно сказав Крук, але його почули всі. І здригнулися, напевно, в цю мить. «Поки що живі польські і єврейські мешканці...» в тій стороні прикордоння, куди відправлявся Крук зі своєю кравчиною. Страчених поховали і вирушили далі, не озираючись на могильний пагорб, над якими висучили два хрести, збиті із кривавлених паль. Шум роботи за вікном припинився. Тепер можна було почути, як довбають заступами яму, щоб вкопати палі. «Ну що, отамане, час прощатися», – сумно сказав Трохим, і тоді Крук засміявся, і від цього сміху Трохиму стало страшно. Несподівано отаман перервав сміх. Рано нам прощатися, братчику. Запала тиша. Трохиму раптом здалося, що крук розтанув у темряві, залишивши тільки звірячий блиск своїх очей. Трохим почав молитися, але його молитву перервав крук. Із кутка, де сидів скутий отаман, донісся легкий брязкіт кайданів і почулися слова. А ти вовком ніколи не був Трохиме. Пане поручнику. Гайдамаки втекли. Ці слова доповнені жорсткою рукою хорунжого, яка брутально смикнула за плече вмить звільнили поручника від сну. Він підкинувся звично, зірвавши зі стіни шаблю. Що сталося? крикнув він, виходячи на подвір'я. Сірий ранок ще несмілово розпливався поміж деревами. Жовніри мовчки стояли півколо біля кам'яної комори, де були замкнені гайдамаки. Тут же лежав вартовий з розірваним горлом. Другий мертвий жовнір, затискуючи розірваний живіт, скрутився біля двох щойно паль. Скляні очі його навіки закарбували в собі білий переляк. «Комора зачинена, але полонених немає», – сказав Хорунжий. Поручник глянув туди, куди вдивлялись жовніри. Близь паркану, на порохнявій землі, закарбувалися відбитки великих вовчих лап. Зірочка, зірочка, зірочка. Із пащі вовка виривалося на чіпку гаряче дихання. Дихання, в якому мішалися запахи крові, нічних таємних трав і стародавніх страшних заклять. Малий простягнув руку і торкнувся з жорсткої вовчої шкіри. Там, де він проводив долонею, спалахували з жаринок. Чіпка згадав про наказ Остапа і поліз у торбу, що висіла на плечі. Вовк тривожно блимнув очима, і Чіпка відчув миттєвий спалах загрози. Малий швидко витягнув окраєць хліба, останній із запасів домовитого пана давила. Хижий вогник згас у очах вовка. Ніздрі його розширилися. Бери трохиме, їж. лагідно сказав Чіпка, ледь стримуючи себе, щоб не затруситися від переляку. Вовк умить проковтнув хліб. Чіпка, посміхаючись, знову торкнувся в очі й шиї. Раптом той рикнув і мутнув головою. Чіпка скрикнув і схопився за руку. По пальцях текла кров. Вовк рвонувся бік і знову повернувся, нахилив голову і повільно пішов на Чіпку. Але на цей раз очі його запалали червоним вогнем, а з пащі виривався глухий, загрозливий рик. Чіпка затрясся всім тілом. Гей, вовкулаче, в мене крові побільше буде. метнувся крик. До них наближався остап, витягуючи на ходу ятаган за череса. Вовк ризко повернувся і нахилив пащу. Остап пішов просто на нього. Місяць зловісно відбивався на блискучому лезі ятагану. Перед поваленою сухою осикою козак зупинився і вигукнув: "Давай сюди, вовче, побенкетуємо". І з цими словами він задер рукав і провів крицею полівиці. По руці заюрмила кров. Вовколака підняв пащу до неба, завив і побіг прямо на остапа. Сичовик спокійно чекав, трохи опустивши голову, губи його шепотіли якісь слова. Коли вовкулака вже був на відстані одного стрибка, Остап наблизився до деревини і відкнув у неї ятаган. Довге чорне тіло вовкулаки піднеслося у повітрі і на мить застигло над осикою, з якої стирчало блискуче лезо. Сам Остап покотився за кам'яний хрест. Тим, хто споглядав за цим збоку, здавалося, що вовк на мить спалахнув яскравим білим світлом і, перекинувшись через голову, упав поблизу осики. Він закрутився, марно намагаючись вирватися із невидимого стороннім кола. Здавлене речання вихопилося з його горлянки, і вовку пав, відразу розтанувши у темряві. Давило, пан Вербовський і Оксана кинулися до нього. Коли вони підбігли, перетинаючись через хрести до осики, там вже стояв Остап. Перед ним лежала чорна вовча шкіра, поруч якої корчився на землі чоловік у темній сорочці. Чоловік рикав, і здавалося, що все тіло його пронизують болючі струмені місячного світла.